Uh, och då en uh, liktjuddomen, Någon om mm. en om man har judisk mamma. Ja, om man har judisk, om man har judisk pappa, då duger man inte som jud ja, Man vet inte, man är inte säker att det är han är pappa. Nej. <laughs> det, finns uh, da, det finns halvjudar då alltså. Då De man ser inte halvjudar, det finns, det, det finns. bara judar och och det. Men, men det hela Egentligen de flesta judar egentligen De har bara konverterats till judendomen Det är bara konvertering därför, och därför Men det här är bara en tro Att de härstammar från Abraham var det, för, det var 50 000 svarta som utvisas från is. Varför, varför utvisar man de här 50 000? Det var afrikaner va? Ja, ja de säger också att de är tlingade till Abraham men, men man kan säga att Abraham, eh, Abraham hade förnytt sig egentligen. Det är bara en myt. Det som Kalanka eller Mickey Mouse. Ja? Men de tror på det. Ja? Så det finns inga historier. Eh, Abraham det var en myt.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 Man behöver inte egentligen Vad spelar det för om Säga att det finns några amerikaner Som är kriget. Amerika är ansvarig För vad Amerika gör Det är eh, Majoriteten Det finns alltid eh, De som inte håller Men det, varför säger du så Varför säger du inte till exempel Att ja det, De som har dödats nu De har dödats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 Det är inte någon Och islam du, kan, du behöver inte ta Rushdie, Salman Rushdie Som är, mot, som är muslim Men mot islam Som en, ett exempel på att, För en muslim Att finns Du kan inte säga att i islam finns också de som. Vi pratar nu om Vad uh, står i islam Som ideologi och som Folkgrupp Ja, allmänt, majoriteten. Man behöver inte vara igång och preppa bara för att avleda uppmärksamheten bara för att ursäkta vad Israel gör. Man kan ju aldrig dra en hel folkgrupp över en kam. Och sen har jag en liten fråga också om du anser om den här gruppen nu som förstör moskéer som kallas kallades för alla folkgrupper Vad med det? Alltså, alla judar över hela världen kan inte ha exakt samma åsikt att de stöder Israel och folkmordet i Gaza. Det är helt omöjligt Men, alltså. men Vi pratar inte om alla judar. Vi pratar om judendomen som religion och som ideologi och som organisation organiserad. Var, varför dödar muslimer varandra till exempel mellan shia och sönder muslimer också? Det är helt vansinnigt, eller hur? Shia och sunna muslimer är emot varandra. Med, som dödar varandra. Och den här islamiska staten nu som, som spränger moskéer till exempel. Och de har också kallat sig för muslimer. Det går, det går inte heller ihop. Vet du? I Amerika till exempel. Eh? Det har funnits en krig i USA. I Amerika. Eh? Mellan söder och norr. Ah, och jo. de har dödat varandra. Ja, ah, ja. Okej? Okay? I, i, i Frankrike där har det varit en bördeskrig och alla länder har haft sina, en bördeskrig och i, i Sverige till exempel finns eh, ja, tio politiska partier som är mot varandra ja. de slåss politiskt inte med våld Nej. men man ser det, det, det är en intern grej som, som går inom juden i Israel också finns till exempel många politiska partier som hatar varandra ja. det, det är en annan sak vi pratar nu om vad Israel gör i Gaza. De gör ideologin. Mm. Äh, utan, utan stödet från USA, hur skulle Israel överleva överhuvudtaget? De skulle inte överleva Skulle inte ens existera. Nej. Överhuvudtaget. Därför, därför hela den judiska ideologin bygger på att ockupera staterna inifrån. Infiltrera. Infiltrera. Och ockupera inifrån. Ockupera hjärnorna också. Ideologiskt och massmedialt. Utöver Nu Idag i varje hushåll finns två, hjär, två tvättmaskiner. Televisionen och tvättmaskiner. Så man utöver både hjärntvätt och klädtvätt. Brukar du följa den israeliska pressen och massmedien och se hur de skriver? Brukar du titta ja. Ja, jag, jag, jag följer varje dag. Ja, jag såg att det var någon israelisk, israelisk, israelisk soldat som var död och skulle begravas. Det tog de ju upp naturligtvis, att han var dödad då. En, en enda judisk soldat var dödad då. Det finns en i israel eh, författare som heter Israel Shahak. Inte Israel Shah, men Israel Shahak. Mm. Ja, ja, just det. Shahak heter han. Han skrev eh, en bok och i förordet han säger att eh, israelis israeler de ljuger inte när de skriver eller pratar på hebreiska. De ljuger bara när de skriver och och uh, och uh, pratar på andra språk som engelska och svenska och så Det vill säga, och därför han hade gjort det som en business grej en affärside, att översätta från judiska, hebreiska tidningar och skicka de här översättningarna till. Eh, tidningar i västvärlden. Mm. Och eh, därför de, de, där de är på hebreiska, de skriver till varandra. De pratar med eh, är lite fritt. Mm. Och, då skrev, och då samlade han de, dessa översättningar i en bok, då eh, som jag har talat om i min bok som heter Vad är Israel och Israels makt? Eh, och man ser skillnaden egentligen att det finns när de skriver på engelska eller på andra språk. De skriver sneller diplomatiskt och uh, taktiskt. Men när de skriver på hebreiska, då, då kommer hela det rasismen och, uh, och judendomen uh, utan mask. Har du haft en debatt någon gång om Israels politik med en jude så att säga i Sverige? I min bok som heter uh, Vad är Israel? Jag har, brev som jag hade jag har skrivit ett brev som jag har skickat till över rabinen och uh, bjudde honom att debattera med mig i Radio Islam. Han har inte tid va? Ja precis, han, han har skrivit till mig ett enda ord, jag har inte tid för det. Men däremot han har han tid att sitta i timmar i svensk television. Jag vill säga egentligen de ockuperar massminierna men de som är mot dem de betraktas inte som människor. De bemötas bara som kriminella. Och då tycker de att man ska bemötas bara i, i domstolar. Vad ja, är det för er insamlingar som pågår ständigt i Lise? Att man ska skicka pengar och plantera träd och vad det kallas. Vad, vad är det för fåniga saker de håller på med i Sverige ibland? Så det? Ja, det ingår i, egentligen i jämrandet. Det här klagomören. Att man ska alltid... Det ingår i propagandan. För de är så rika. De behöver inte pengar. Men det är bara ett sätt att... Ett sätt också att, uh, att säga att stackarsjudarna behöver hjälp. Uh. Uh, men egentligen, de, det är vi som behöver hjälp. <laughs> uh. Det var en jud i Malmö med någon israelisk flagga nu så fick sitt fönster krossat av någon muslim. Och det var inte hatbrott då. Vad säger du om det? Ja, egentligen. Det är det som pågår nu i Palestina. Uh. Och eftersom alla judar studier Israel eller alla organiserade judar så eftersom judar finns i alla länder och eh, muslimer finns också i alla länder så det är att det blir sådana konflikter. Men vill, verk, vill verkligen Hamas utplåna Israel? Är det, är det står det i deras mål? Är, är det så? Menar, vad de vill utplåna Det är ockupationen ja, ja. Det står inte deras Det är bara propaganda Det står inte egentligen att utplåna Israel Det står att de vill eh, Göra slut på ockupationen Men förstås Israel förstår det som man inte försöker Att låna utplåna, utplåna. Is Israels president var i tv för några veckor sedan Och han kunde inte förstå att man håller på Och skickar upp så mycket raketer mot Israel med Men alltså det är ju ett motstånd mot ockupationen Och det har man all rätt till Absolut. Absolut, det är alltså, det är, en, det är inte bara rätt, det är till och med en plikt att försvara sitt land mot en ockupation. Mm. De som är terrorister egentligen det är israelerna, det är ockupanterna. Mm. De är terrorister. Ja, vad har Hamas till exempel för, för militära resurser så att säga? Vad, vad har man att tillgå? egentligen då de har det rätt men annars de har inga egentligen möjligheter de är, uh, om du jämför dem med israelerna med deras sofistikerade vatten så egentligen Hamas rent militärt har ingen chans mm. men, det, det, men samtidigt så länge man har inte löst det här problemet alltså ockupationen att israel har inte rätt att existera som ockupation så länge man inte hittat en rättvis lösning för det här problemet eh, kommer man aldrig att vara någon varaktig fred. Fort. Det kommer bara att gå från eldupphörd till upp, eldupphörd i hundratårstal eh, tills palisiner kanske är muslimerna eller eh, ja, får mer makt eller eh, yndels, eh, makt eller tills Kanske judarna har mindre makt i, i USA och mindre makt i Sverige. Alltså om tyskarna befriar sig från judiska makten i Tyskland och amerikanerna befriar sig från den judiska makten i USA kommer palisina att ta hand om resten. För egentligen eh, det, det är... Eh, eh, jag tror att amerikanska nationalister, svenska nationalister, tyska nationalister, franska nationalister, måste egentligen identifiera sig med de motståndskämparna i Palestina. Det, kan... de egentligen... det, är, det är bara skillnaden att Amerika -okuperad är ockuperad kemiskt, det vill säga är, är ideologiskt, intellektuellt, massmedialt Palestina är ockuperad mekaniskt militärt. Men det är egentligen samma ockupation, det är bara Eh, Karaktären av ockupation Som är oh, annorlunda Du kallas ju för judahatare till exempel Och vilka är det som kallar dig det för det Är, är det judar eller, eller media i Sverige Nej så? det är bara judar egentligen Jag är ja, inte, ja, inte mot någon annan uh, ja, ja, Jag hatar ockupation Jag hatar rådigt visor uh, Jag frågade en gång En jude som ringde mig i Radio Islam Jag sa till honom Uh, hatar du Hitler? Ja, sa Jag hatar Hitler och tyskarna. Så Jag hatar också i så fall judarna. Därför det är det de som idag gör vad den judiska propagandan klagar, eller äh, skriver Hitler, orättvist. Mm. Jag tycker att Hitler han var en stor människa, en stor ledare som har förstått det judiska problemet och försökt hitta eller, uh, bra lösning för det. Men... Uh, Uh, han var en sån en motståndskamp Och uh, kämpa Och jag tycker att Hitler kommer att, uh, att få Ja, Men du kan ju inte, ha, du kan ju inte hata ett helt folk va? Du kan ju inte hata hela ja, det judiska nej, jag, hata, jag hatar ockupationen Jag hatar en ideologi Som uh, legitimerar ockupationen Och som inspirerar legitimationen Är det inte skillnad på zionismen också då? Det finns ingen skillnad. Det finns ingen zionism utan judendomen. Om det finns ju judar emot sionismen till och med. Det finns grupper. judar. Nej, nej, jo, nej. det finns judar mot sionismen. Har ni inte sett de här konstiga typerna? Jo, det för de säger bara att judar som är mot sionismen, De säger att Israel, det är inte bara Palestina. Det är från Nylen till Och De ser då, medan sionister de säger bara Palestina. Så egentligen de här judarna som är mot sionismen Är mycket värre Till exempel de här som heter bosättarna. De är inte ens i Israel och de vägrar göra militärtjänst Till israelska ockupation Men de är mycket värre Än sionister uh, Eftersom De egentligen Vill utruta alla palestinier Och ockupera från Nilen till Ufrat det är bara det som man... man fortsätter bygga ut på ockuperat område, gör man det? Ja, absolut. Det är de som är egentligen mot zionismen och försöker, försöker ockupera hela Palestina. Ja, det är inte så mycket kvar i det här Palestina längre, va? Ja. Det som jag brukar säga är skillnad mellan sionismen och juden. som skillnad mellan äh, snickare och sin hammare. Mm. Man fortsätter, man fortsätter alltså att bygga ut På ockuperat område fast man inte får Man får inte bygga på Just de här ortodoxa judar som kallas då som är zionismen Som fortsätter då Ockupera och tvidga sig i Palestina Som en cancer ja. Det är, äh, Man kan säga det Det, det är äh, Sionisterna egentligen vill bara förverkliga judendomen, alltså. Uh, ja, det som till exempel islam och islamisterna. Islamisterna vill bara, vill bara att islam ska få makt. Uh, men egentligen judsionisterna de vill ha bara tillämpa allt som står i judendomen Jag har en fråga till dig så här: om islam är så väldigt bra, varför kommer så många muslimer till Europa och Sverige till exempel varför stannar de inte kvar om nu islam är så väldigt bra, Var, varför lämnar de vem, dem? vem säger att islam är så bra Vem säger det Ja Nej äh, men de som är muslimer i Sverige då Nej de, de säger inte det Jag kan bara säga såhär äh, Islam Mm det är en tro Precis till exempel som Jehovas vittne eller kristendomen eller Det är bara att Varje människa har, har rätt Att tro På vad han vill Det går inte att säga emot han kan, han kan inte egentligen Bevisa Man kan inte bevisa emot Men om han är fri att tro på vad han vill Men han har inte rätt Hans, hans frihet Hans frihet ska stanna där andras frihet börjar Vad är för skillnad på uh, Shia och Sunna? Ja, jag ska bara veta Till exempel Om Shia, en shiit äh, Om han tror på att han måste piska sig en gång per år i ryggen äh, Säg själv då Det är han säger hans äh, frihet Men han får inte ha i sin religion att piska andra Judendomen är en sjukdom Där det står att man ska lägga beslag på Palestina Det vill säga att det är en som, Det är inte juden som leder av det Det är palestinerna som leder av det Juderna har inte rätt att tro Att palestinerna tillhör dem Det är bara tro ja? okay? Det vill säga att det är det som Orsakar krig Det vill säga att eh, Tänk om det stod i koranen Till exempel att Allah har lovat Muslimerna eh, Sverige som gåva med rätt att döda och för inte svenskarna det är det som står i judarnas bibel att deras gud har lovat dem palestina ja, det, är det. det vill säga egentligen um, um, muslimer om de, de har, om de tror att de måste göra fasta ramadan till exempel det drabbar igen det, det är deras sak om det står till exempel att de måste åka till pilgrimsresa till Mecca var en gång och det ingen men att det står i gündomen, att deras gud har lovat Abraham som är från Irak Palestina som gåva det är krigsförklaring mot Palestina, mot andra folk att det står också att de tillhör att de utgör ett utvalt folk det är rasism mot andra folk att det står att, de, att alla folk som ej vill känna det ska du de trotta det är kriminellt och därför jag har jag sa, anmält Gamla testamentet för hets mot folkgrupp och det, det står om man söker på Google eh, bör Gamla testamentet förbjudas, ni kommer att hitta den här anmälan som jag har gjort eh, till Justysikanslen mot, mot, mot den judiska bibeln Gamla testamentet men finns det inga präster i Sverige som läser det gamla testamentet, de här hemska raderna du tar upp här? Det förekom... jag, själv, jag, jag, jag, jag själv var till exempel i, i, i, i en kyrka här i Stockholm mm. uh, och jag hörde prästen läsa från gamla testamentet alla de folk som ej vill känna dig ska du trota och han gjorde det till och med med kister. Och det står uh, uh, alltså han, hur man ska slänga bort uh, barn mot sklipporna. Och han gjorde det till och med med kisterna. Och det var en press som heter Stanley Sjöberg mm. ja, ja. i uh, centrum kyrkan i uh, ja. Solna. Ja. Mm. Så det är egentligen eftersom Gamla testamentet hos kristna är en del av den kristna bibeln de, kristna de ser bibeln de menar gamla och nya testamentet vad finns i israel sen tora men i gamla testamentet finns tora de fem musseböckerna det, det är de som är centralt och nya testamentet det här, förklarar jag, det här förklarar jag i min bok som heter vad är israel och i boken som heter Ise Makt i Sverige. Och i boken som heter också Ljudiskrigsprocess i Sverige. Uh -huh. Och du tror inte på någon lösning, utan det är bara folkmordet fortsätter. Vad kommer hända den närmaste tiden, tror du? Uh, jag tror att. Uh Juderna kommer att orsaka en tredje världskrig, därför det här kan inte fortsätta så här. Uh, uh, judarna, uh, deras ambitioner har ingen uh, gräns. Så man kan förstöra alla tunnlar till exempel, hur ska det gå till? Ja, men man kan säga, om judarna vill ha bara Palestina, det skulle inte ha varit något problem. Men varför judarna i Sverige studierar uh, Israel. Varför judar är judarna i Amerika? Varför judar är judarna i Frankrike? Varför är Tyskland i Det är ett världsproblem. Det är inte längre bara i Palestina. Jag läste för några dagar sedan i Dagens Nyheter så var det en jude som, som sa att, att det här kan inte pågå så här. Alltså. Ja men för, för dem de menar alltså att man, Hamas måste utrotas. Vad heter Nathan Sachar va? Nathan, Nathan Sachar. Han är jude egentligen. Ja. Som Nathan Sachar ja men han är konverterad från kristendomen till judendomen, han är inte egentligen från början jude men bara genom att han har konverterat sig så då har han rätt att flytta till Israel och ta en pal pal palisinias plats vi avslutar med dig och du får återkomma någon annan gång, vi tackar så mycket Ashpen Drame som har medverkat här ikväll tack så mycket hej hej, hej tack. Och uh, där kommer vi koppla bort också Skype här. Och, uh, det var Ahmed Ramis åsikter det där som vi inte håller med om riktigt helt och hållet. För det finns självklart många judar i Israel och andra länder som tar helt avstånd från det här folkmordet. Och det har pågått också omfattande demonstrationer i Israel och även i andra länder av organiserade judar som tar helt avstånd från det här. Och det finns också judar emot zionismen faktiskt men det var hans åsikter och vi håller inte helt och hållet med om dem, man kan ju aldrig dra en hel folkgrupp över en kam och äh, <hör> äh, jag ska ta fram en nästa program som ska komma klockan 20 här och äh, jag ska leta fram Radio Länsman som ska komma klockan 20.00 här nu närmast att jag får fram den ljudfilen. Och jag vet inte om Johan Persson är kvar också på... Vi har dragit över tiden här men jag har en inspelning som spelar in det här nu också. Vi kommer strax avsluta. Vi ska egentligen köra fram till 19.30. Jag har en recording på det här så att det spelas in också. Vi har kört över lite extra länge ikväll. Närmast ska vi ta fram en digital ljudfil som ligger där som kommer nu klockan 20. Radio och Lensmans program. Som är det enda som, som kommer efter oss Vilda Västern i koppar där. Så att vi fick i alla fall kontakt med Achmedrami och egentligen skulle vi ha slutat 19.30. Men jag har gjort en extra inspelning på den här förlängningen som är jag nu här. Uh, ska vi se... Ja, så att de, cirka, nu klockan 20 kommer Roddy Lensman och vi bjuder på lite musik nu på slutet. Evert Sandin kommer att spela också nu Daldansen här. Vi ska höja upp volymen, det var Roddy dörda i alla fall, 2 augusti 2014 och äh, som sagt var alla judar stöder inte det här folkbordet som pågår i Israel den saken är klar Ahmedram har sina åsikter och vi tar avstånd från att hälsa mot det judiska folket som, som en hel folkgrupp vi hörs nästa lördag 19.30, strax kommer äh, Radio Landsman. eh äh, klockan 20.00 kan ta den här låten då. Tack för det lördag. Det här hörs nästa.